Bog s vama, dragi Mariljni prijatelji, i dobrodošli u emisiju Sveti u svijetu, u kojoj se upoznajemo s ljudima sveta života, ali ne s onima koji su imali, kako se to voli reći, duhovno zvanje, nego s onima koji su živjeli u braku i kretali se i opet, kako to najčešće velimo, u svijetu. Pa sam zato emisiju i nazvala Sveti u svijetu. Izraz nije najsretniji u toliko što se ni duhovna zvanja ne mogu savršeno odvojiti od svijeta, no ipak im ostaje za duhovni život ono vrijeme koje bi utrošili na zarađivanje za hranu i režije i to ne samo sebi nego i ženi i djeci. I eto, ova se naša emisija bavi baš onima koji moraju skrbiti za obitelj, mnogi i za vrlo veliku obitelj, ali su svjesne činjenice da im sve krene istinski tek onda kad odvoje svoje vrijeme samo za gospodina. Sigurna sam da gotovo svi imamo ono temeljno iskustvo, to jest da smo nakon molitve na neki način organiziraniji ili hitriji, Uglavnom, sve nam ide bolje od ruke i zato i mi i sada kratko zazovimo gospodina, Isuse. Prosvijetli nam um da svatko od nas rezumije na koji je način pozvan na svetost. Da srcem zavoli taj svoj poziv i da ga voljom doista i provede u dijelo. Amen. A sad se malčice odmorimo s jednom pjesmom koja mislim da će nam svima a zove se oprosti nama grešnima. Da klečim pred križem tvojim, dusem svjesnam, zbog tebe ja postojim. Kajem se Isuse, za sve grijehe svoje. Oprosti mi Isuse, sad otvaram ti srce svoje. Ti zbog nas, grešnika ni ne... moj Kao što je već rečeno, u ovoj se emisiji družimo s ljudima koji su najčešće bili u braku, tek poneki kao samci, i koji su u toj mjeri živjeli Isusovu riječ da ih je crkva proglasila službenicama ili slugama Božijim, blaženicima, blaženicama, sveticama, svecima. Naravno, uvjerena sam da je broj takvih laika neizmjerno veći od broja proglašenih blaženih i svetih. Toga se još od četvrtog stoljeća crkva, ona je toga svjesna i upravo zato i slavimo sve svete, to jest one svete i one svete, bolje rečeno, koji nisu proglašeni svetima i upisani u kalendare. A da se tko ne bi pitao zbog čega je tako malen broj proglašenih, odgovaram da ima podosta uzroka. Najčešće je problem većito tko će e, svoje vrijeme uložiti u rad na postupku beatifikacije i kanonizacije, a često je još i veći problem, nažalost, novac. I na kraju, premda ćemo se družiti s onima koji su već proglašeni blaženima ili svetima, nemojte se ustručavati nazvati i sa svima nama podijeliti svoj doživljaj nekoga tko je u vašoj okolini sveto živio, a da vas nadahne e, na tako nešto. Ovdje su dvije prekrasne osobe, jedno žensko i jedno muško. To su moji današnji gosti. To su gospođa Zdenka Galić, ona će vam Gusić. o sebi nešto reći. Gusić. <laughs> Zdenka Gusić, evo je si vidjela. <laughs> Imala sam jednog katekumena, Zdenka Galića, koji je prekrasan čovjek i piše u glasu koncila i uvijek brkam ta prezimena. I gospodin Damir Grčić, neka vas oni sami pozdrave i reknu o sebi. Što misle i što žele reći? Izvoli Zdenka ti prva kao dama. Hvala nisu si miri mir dobro. Ja sam Zdenka Gusić, voditeljica Karitasa u zajednici Franđevačkog svjetovnog reda na kaptolu broj devet. Evo to mi je već skoro šest godina. Drugi moj mandat i evo družit se danas sa Svetom Elizabetom. Bili ti pozdravila možda nekoga? Od... Evo, pozdravljam sve svoje iz karitativne grupe koji mi pomažu u mom radu, koji su mi pomagali cijelo ovo vrijeme. Moju grupu Bogojavljenje u kojoj sam zavjetovana prije 20 godina i svoju moju obitelj, ako me sluša, i sve moje radne kolege koji su mi nekad pomagali sa raznim donacijama i sad mi ponekad nekim pomažu. Ovaj ako me sluša to je neka skromnost jel da nisi nikome rekla od obitelji da si u emisiji Ne. Možda moja sesta sluša nju iskreno pozdravlja Eto, hvala puno A, a duhovnog asistenta? Da, i pozdravljam naših i novog i duhovnog asistenta I cijelo vijeće, vijeće zna Imali smo duhovnog viječe. asistenta Pa da, i pa novog da. i starog I novog tako. i staro. Zdravka i patara Petra Evo, iskreno ih pozdravljam I sve vječnike Pozdravljam i Hvala im na svakom razumijevanju I suradnji uh -huh. U ovih šest godina Hvala ti, Zenka, Bili ti, Damire, nešto rekao o sebi? Lijepo molim. A, ja bih sve prvo pozdravio slušatelja i sve one koji od mojih koji me slušaju ovog trenutka uh -huh. e, o sebi. Pa evo ja sam one koji dolazi na biblijsku grupu svaki tjedan koji se trudi oko toga da nešto nešto naučio Evo i Damir je skroman, teksta. moram priznati kao jedna od članica biblijske grupe da je on baš gorljivi član, vrlo gorljiv član. Dobro, Damir, jo, prosi što sam te prekinula, izvoli. Pa neko kojava ta biblijska grupa mi neako leži zbog toga, jer kod čitanja Biblije čovjek poprilično se nađe u nekim tekstovima koji su dosta nerazumljivi, teški i to mi nejako potaklo da više saznam o tome odnosno da e, sve to nejako uspijem protumačiti, odnosno shvatiti tu poruku koja Biblija daje, koja Biblija pruža. Tako da smatram da bi svaki od kršćana trebao više o tome znati odnosno čitati Bibliju i više znat o onome što čita. Puno ti hvala Damir, hoćeš ti možda nekoga pozdraviti. Pa velim pozdravio bi sve slušatelji i sve onih, one, one moje koji Malo, čestomaslušaj. Ponuti hvala. Sada ćemo zamoliti našu Ivkicu da nam malo predaha dadne. Dakle, bračni par s kojim se danas družimo nije kao par proglašen svetima. Samo supruga dospjela je na oltari i slavi se 17. studenog. To je sveta Elizabeta Ugarska. Njezin suprug Ljudevit nije proglašen svetim, no iz njezina je života očito da je sveto živio pa za početak pripovijedat vam malo o njihovu životu. 1207. godine Ugarskom se kralju i II. rodila kči Elizabeta. On je imao mao i sina, to je kralj Bela Četvrti koji je zlatnom bulom Zagrebu priskrbio titulu kraljevskog grada. Prema običajima 13. vijeka Elizabeta je još kao djevojčica zaručena s ljudevitom turingškim i poslana u Markgrofiju, Turingiju, da je ondje odgajaju za brak. Bilo je jako teško bez majke i bez oca, a usto se nije mogla niskim sporazumijevati sve dok nije sladala njemački jezik. S političkog stajališta to je doba obilovalo burnim i teškim događajima, pa je ljudevito otac ubrzo stradao. Mladić je tada postao Markgrofom sa samo 22 godine. 1221. godine vjenčao se sa svojom 14-godišnjom, ovo ponavljam, 14-godišnjom zaručnicom Elizabetom. Kako je bio uzoran krešćanin, nije mu smetalo što njegova mlađahna ženica za siromahe troši povelike količine novca, odjeće i hrane. Što više, poklonio joj je imanje Marburg i uredio da bude njezino vlasništvo pa da može činiti s njim što god ju je volja. Služavkama Elizabeta nije dopuštala da je oslovljavaju s presvijetlaka koji je bio običaj toga doba, nego su je trebale zvati imenom i govoriti oj ti što u početku nisu ni prihvaćale jer mi je to bilo nešto nečuveno. Čincu braća Sizan na Franje dospjela u Mark Grofiju, Grofovio, prostite, Elizabetini su troškovi još više narasli. Ona se oduševila Franjevaštvom i siromahe koje je i prije smatrala sestrama i braćom sad je shvatila da su joj braća i sestre ne samo ljudi nego sva živa i neživa stvorenja. Toliko se uduševila da je postala trećo redicom u ono doba, se to zvalo treći red, da nas mi to zovemo Franjevački svjetovni red. Je. Predaja veli da je kardinal Hugolin bio toliko očaran Elizabetinim djelima da je svetom u Franji skinuo plašt i poslao ga upravo Elizabeti. Naravno, o njezinom radu sa siromasima puno će nam više i puno bolje reći iz Denka, ali sad se malo odmorimo slušajući jednu pjesmu o siromašnom dječaku. Siromašni dječak moje mladosti Htio je naći ljubav u drugima Za njega nisu je imali Izvor je morao tražiti sam Imao je kaput predugi Zato su od njega bježali Njegove Anli znali Istinu je tešku nosio. Ci ma većin za kovi broj, Ali je jeku jemošio I gleda o napri Siromašni djećaj moje mladosti možda je dosad izmjeni o li. Ovom ću pjesmom Boga zamoliti Vječno da u njemu ostane živ U meni se sve promijenilo U trenutku kad sam shvatio Da me u životu njegovo Poljubio bol Sakrivati neću Kar me zbog Njega prezreli, živim samo vjeru v Njegovu, živjet do kraja. Živim samo vjeru v Njegovu, živjet do kraja. je srcu pronašao mir. Kada sam prestao tjeskobno brinuti, pravi sam prijatelj, postao s njim. Suzo mi za osmjer zahvali iz očiju duša maleni koji su sve svoje prodali za ljubav i mir. S u ime, uz kim ću ga putem slijediti Znatom da ćemo se susresti U vječnosti Znatom da ćemo se susresti U vječnosti Evo još ćemo malo bolje upoznati Elizabetin život. Dakle, ona kao mlada grofica mnogo je vremena provodila brinući se za siromahe i dvoreći bolesne. Međutim, Njezin suprug zbog toga nije bio ni malo prikraćen. Ona je uzorno vodila kućanstvo i to ne nekakav stančić nego, ili malu kućicu, nego dvorac s gospodarskim zgradama, s konjima, kolima, stokom, peradi, voćnjacima, njivama i tako dalje. Usto se nije bojala darivati nove živote. Rodila je troje djece u nepunih šest godina. Kako je 13. vijek bio i doba križarskih ratova, Ljudevit je 1227. godine odlučio pridružiti sa jednoj od vojni za oslobađanje svete zemlje od islamskih zavojevača. Elizabetina trudnoća s trećim djetetom upravo se bližila kraju, pa ju je silno bolio taj rastanak, a osobito misao da njezin muž neće biti s njom kad ona bude rađala. Svoju tugu i težinu osamljenosti svednevno je počela predavati Isusu i moliti ga da joj dade snage vršiti njegovu volju i voljeti je svim srcem, tu volju voljeti svim srcem, makar je bila i gorka, jedino po toj molitvi uspjela je izdržati strašnu vijest. <kuh> Njezin ljubljeni suprug nije dospio do sve te zemlje, jer u Italiji se okužio, to je bilo doba kada je vladala Kuga, je li? i umro je 11. rujna 1227. godine, a jedva mjesec dana nakon toga Elizabeta je rodila treće dijete. <kuh> Ljudevitov brat Henrik Odavna je pikirao na dvor i na cijelo imanje i sad, kad mu je brat skončao, odlučio je maksimalno iskoristiti priliku. S mjesta je uzeo vlast u svoje ruke i Elizabetu zajedno s djecom izbacio iz dvorca. Ona se povukla na imanje u Marburgu, no Henrik ju je i odatle otjerao. Tada su neki milosrdni ljudi primili njezinu djecu, a ona je njegovala sve bolesne u okolici, dijelila je svoje oskudno jelo s gladnima, odjeću s još bjednije odjevenima. Fra Konrada Marburškog, ne smijemo zaboraviti, je li to je Franjino doba, doba Franja Asiškog, tako da je Konrad Marburški, inače bio i inkvizitor, ali i Franjevac, njega je zamolila da joj bude duhovnikom. On je bio razuman čovjek, ali strahovito strog svećenik. I na povratku iz boja, tjurinski su križari donijeli kosti Elizabetina Ljubljenoga Ljudevita i ona je morala otputovati u Bamberg. Ondje je sahranila njegove kosti, Afra Konrad je uspio privoljati Henrika jel'injeznog šogora da bar zbog dječice svoga pokojnog brata Elizabeti vrati imanje u Marburgu. On je pristao, ali kako? Uvjetovao je. Rekao je ovako ili će ona povući se u Udovički dio imanja i odreći se svoje djece, pa će im onda on odrediti odgojitelje, učitelje, školovatih i tako dalje. Ili će ona ostati s djecom, ali neće dobiti, ama baš, nikakvu novčanu pomoć. I sad, da ona djeci ne uskrati obrazovanje, da ne, oskude, da ne okuse djeca oskudicu, Elizabeta je odabrala odricanje. I na veliki petak 1228. godine, pred oltarom se, u prisustvu duhovnika, fra Konrada, posve predala služenju Bogu. Na Udovičkom dijelu imanja sagradila je bolnicu, posvetila se njezi bolesnika i živjela siromaški sa siromasima. Ovo je jako važno uočiti, o tom će nam Zdenka puno reći, živjeti siromaški sa siromasima. Tkala im je odjeću, kuhala, prala, čistila noćne posude, a nije bila sama jer su je počele nasljedovati i neke žene. I ona je tim ženama znala često reći, ma zamislite kolika nam je to čast da smijemo hraniti, odjevati i prati Isusa. Znači, onaj Matej 25.40 njoj je uvijek bio na pameti, jer sve što ste učinili jednome od moje najmanje braće, meni ste učinili, govori Isus. Umrla je iznenada 16. studenoga 1231. godine U 24. godini A glas o njezinoj svetosti Širio se toliko obrzo Da ju je na duhove 1. svibnja 1236. godine Znači svega 5 godina nakon smrti Svetom proglasio Papa Grgur IX Evo, mislim da je ovo Dovoljno za najnužnije Upoznavanje Elizabeta, Elizabetina života Pa bih volio da nam najprije Damir, a tek poslije će naša zdajunka, uh, rekne um, kako doživljava svetu Elizabetu i što mu ona govori. Pa Damire, daj, reci nam. Kako ti nju doživljavaš i što ona tebi za tvoj život govori, na što te potiče i tako. Um, Rečeno je kao, rečuna je već da je ona živjela u, vremenu, u vremenima kada se tako nešto veoma teško može, može učiniti, odnosno da jedna grofica se odrekne, odnosno na takav način postupi sa svojom svojim, ovaj, imanjem, s svima onome što ima, što ima jer ovaj, ona je postupila baš onako kao što Biblja, odnosno kao što Isus traži od kršćana da postupi. E, Hoćeš reći, odrekla se materijalno. Odre, shvatila je da taj jedan duhovan način, odnosno uh -huh. taj jedan nadnaravni život, odnosno duhovni život, je pravi život. A u tom vremenu, velim feudalnom, to je bilo pr prilično, ja mislim, revolucionarno. Nešto što, u stvari, ona je bila kao e, boži poziv svima onima koji uh -huh. su bili na vlasti, vlastela, feudalci. Hoćeš reći da ona bila neke vrsti revolucionarka, ali ne na no, današnji tako, način, sa puškom i ubijanjem. Revol... Nego sa samožrtvom, sa sebedarijem. Ona je rečeno. živjela u vremenu kada uh -huh. i Sveti Franjo, <clears throat> mislim, Sveti Franjo bio jedan lijepi primjer i poruka, <clears throat> poruka svećenicima na koji način treba živjeti, odnosno crkva kako bi trebala živjeti. A ona opet bila lijep primjer e, Božja poruka, tako mm -hmm. bi, bi mogao reći, e, svim svjetovnom svjetovnim ovog redu, odnosno svim kršćanima. Svima nama, lajcima, misliš. Kršćanima, mm -hmm. ne, ne, onoga Iz... doba, Aha, hoću reći. Doba. Mm -hmm. Onoga doba, k, na koji način bi trebalo sve to funkcionirati, odnosno na koji način bi se trebalo trebali kršćani ponašati. Uh -huh. A misliš da je to samo za ono doba ili misliš da bi pa to za i ono za naše doba, doba moralo mislim, nešto govoriti? Uvijek, uvijek, uvijek. uvijek, da. uvijek uh -huh. Ali hoću reći da, su, da je za onu doba kad je to, kako bi se reklo, nekakav uh, nama to predstavlja, to doba kao i neko mračnu doba. Uh -huh. To su ratovi, to je, mislim, da su ljudi u ono doba, pogotovo vlastela, živjeli na jedan prilično poganski način. Uh -huh. I sama pa danas možda nemamo vlastelu, ali imamo bogataša. Poganskog ponašanja, prilično. Da, da, po priličnoj mjeri. E, ovaj, na taj način nekako gledam i uvek se užasavam neako kad čujem ta revolucija, ova revolucija, ona a u stvari ona je baš pokazala na koji način se može rješavati na koji način bi se trebalo rješavati problemi u društvu. Uh -huh. Uh -huh. I reci ti iz DNK možda uh, da li uh, si ti pronašla neki način na koji i ne samo ti nego i uh, tvoji iz uh, Franjivačkog svjetovnog reda neki način sličan na Elizabetinu, je li ona tebe nadahnula? Ako te nije ona, netko drugi, zanima me. Pa evo ovako, ona me je nadaknila i svaku godinu. U svaku godinu u Blagdenu i Njeznom imamo duhovnu obnovu, uh -huh. Franjemački svjetovni red i, i poštovana zaštitnica Franjemačkog svjeto, svjetovnog reda. I svaki, svaku godinu se vraćamo na ono što Elizabeta napravila u uh -huh. svoje doba. I na taj način mi se nadahnjujemo i nastojimo živjeti i raditi dobro siromasima u ovo današnje naše vrijeme. Kako je ona zapravo siromasima? Recimo, možeš li se sjetiti nekog sitnog detalja, barem onoga kojeg zovu Cijetići Svete Elizabete, baš me zanima. Imali li nešto? Pa evo, imaju ove ruže Svete Elizabete. O čemu se radi? Ispričaj e, nam Ovaj, Ona je spremila košaru, bila je cića zima, spremila je košaru Uh -huh. za jednu siromašnu obitelj sa hranom, sa kruhovima, uh -huh. sa hranom. I pošto je na dvoru u to vrijeme bilo previše priče, onda je čak i suprug zamolio da to malo radi potiše. Međutim, ona se nije dala suzbit od svojih siromaha i uzela je košaru. I kad je naišao suprug, koji je inače podržavao u svakom njeznom dijelu, je ona... Ipak joj je bilo malo neugodno zato što neugodno joj je zamolio što da bude zamolim, diskretnija tako da se je, tako izrazi. Ovaj, kad je otvorila tu košaru kad je on podigao taj prikrivač, ona je i ispod su bile ruže. Znači uh -huh. Ta hrana se pretvorila pretvorila ruže, kaže, pa što... Odnosno, li... nije se morala pretvoriti, nego on ih je vidio. Tako je, ta, on ih je vidio, da, da. Ona je Bez obzira pa na to, to jesu li bile doista ruže. Je. Bog je učinio to, da tako ruže. Tako je, tako mm -hmm. je. Kaže, pa nisu to ruže, kaže, to je... Ovaj, Ona je, je priznao hrana, <laughs> Tako je, za moje <laughs> siromahe i tako. To je ovako jedna crtica iz njeznog mm -hmm. života. I zato mi u Franjevačkom svjetornom redu, u mm -hmm. za blagan svjeta Elizabete, imamo svoje jubilarce. Koje, to su 50 godišnjake u Franjevačkom svijetu na redu mm -hmm. i 25 godišnjake. Oni su, obnavljaju za Blagdan sv. Elizabete svoje zavijete Franjevačke. Uh -huh. A mi im podarujemo uz diplomu i ruže, ružu, svakome pojednu ružu svete Elizabete. Ne. A to osim ova, ne... toga kad se prođe kaptolom u neko dobati će nam reći kad je to, vidi se da čak i ispred crkve se prodaju ruže. Da. I, I u crkvi naravno pohodnici. I povodom tog događaja, mm -hmm. evo već drugu godinu organiziramo prodaju Elizabetinih ruža ili prije ili poslije ovu godinu, to će biti 13.11. znači pred, eh, onu nejelju pred Blagdan Svete elizabete i prihod od tih prodanih ruža ide za našu pučku kuhinjicu. Mm -hmm. na o njoj će na, ćeš nam nešto reći kasnije, ja bih voljela da nam Damir kaže, on je nešto zgodno rekao, baš kad smo pričali o toj zgodi s ružama, pa Damir ima da, neku svoju ta, primjedbu. mene ta, ta priča poprilično, uh, kako, kako bi reklo, u početku ti se nije dobala, Da, nekako me je zasmetala jako, zbog toga jer, sam, jer mi se učinilo kao Elisabeta, nešto skriva, mm -hmm. nešto se tu događa što ne bi smjeli niko čutni vidjeti, a to mi je bilo u velikoj suprotnosti e, sa nejakom svetošću, svaki svetac je čovjek koji ne skriva, mm -hmm. ne bio, Slobodno otvara, pa što ga koštalo, koštalo. E, ali sad reci šta si poslije shvatio, da je to Božja... Pa u stvari, e, mi se to učinilo, da je to nekako Božja poruka i, mm -hmm. i njeznom mužu, a i njoj samoj, jer ona mm -hmm. sigurno nije tog momenta kad je otvarala tu skut i pokazivala tu hranu, znala da će se to pretvoriti, da, odnosno normalno, pokazati odnosno. kao cvijeću. Mm -hmm. Tako da mislim da je to bila jedna lijepa poruka, Jednom i drugom je da ono što čine, da čine ispravno i pravo. A ja ću sad sve one koji su u s nama, a koji su slušali cijeće iz Gospinog vrta, podsjetiti kako je gospodin zapravo preko tih ruža i Mariju približio na neki način, jer sjetimo se, kraljica ruža simbolizira našu majku Mariju, kraljicu. Po trima stvarima, prije svega po ljepoti, kao najljepši cvijet, da kako riječ je o duhovnoj ljepoti, što ne znači da gospa nije bila lijepa i fizički, ali duhovno sasvim sigurno ljepotica vrhunska, pa po mirisu, miris obično znači dijela, marina dijela, mirisava dijela, dakle krasna, dobra, Dijela. I treće, po trnju, kojega Marija nipošto nije bila pošteđena. Znači, na neki način je i Elizabeti preko te zgodice gospodin dao do znanja, želim da budeš duhovno lijepa kao mati moga sina, želim da mirišeš, da činiš dijela tako mirisna da ih nitko nikad ne zaboravi i treće, trpjećeš. Bez trpljenja ne ide. Zenka, šta ti kažeš o tome? Ide li bez trpljenja? <laughs> ne ide. <laughs> ne ide. Ne ide. Ali dobro je raditi u trpljenju. Da. da, dobro, reci nam malo još budući da je Zdenka voditeljica Caritasa u zajednici na Kaptolu, ja bih voljela da ti malo više o tome nešto kažeš, tako da naši slušatelji malo vide kako se to konkretno u jednoj zajednici radi. S jedne strane imamo Elizabetu koja to radi u početku sama, a poslije sa milosrednim i dobrim ženama koje se pridružuju, a ovdje imamo baš od početka jednu zajednicu, pa daj reci nam nešto da. o tome. Da, pa Evo ovako, ja sam u zajednici Franjemačkog svjetovnog reda zavjetavana 20 godina i tako, od prvog dana, sjećam se kad sam, uh, ka sam došla, kad sam krenula u novicija, mi je jed, dvije, dane su mi dvije vrećice za uskrs koje sam odnijela našim, našim štićanicima. I tako. Tada... Reci možda, znaš, ne zna svatko o čemu se radi, pa reci što, o čemu se tako zapravo je, radi. Tako je, tako je. Ja ću reći zajednica Franjovačko svjetovnog reda za i za Boži posjećuje i naše starije članove i naše štičenike. Tako sam i ja. Kad sam došla u zajednicu, dobila sam dvije vrećice, jednu sam nosila u Petrinsku, jednu sam nosila u Dobransku. Našim štićenicama i od tada je počeo moj rad sa tako siromašnjima u toj zajednici. Ja sam jednostavno vidjela da svak nešto radi, u toj zajednici pristala sam i ja. Nekako mi je to najviše i nikad nisam napustila te moje štićenice ni dan danas. Jesi li ikad poželila? Ne, nikada nisam požala <laughs> i sad prije četiri godine sam otišla u Mirovnu i kad me sretne neko iz moje firme, ne ume pita šta radiš, ja znam reći, ja vraćam dug u mojoj crkvi. Uh -huh. Radim iz ljubavi, a evo, pošto sam ja rođena u jednoj većoj obitelji, gdje smo bili ovaj, nekako okrenuti jedni prema drugima, ja nisam stanovala obitelj, tako da me zapalo, eto, služenje i, i mojima, tako evo nosim tu jednu crtu, jednu tu tu slonost prema siromašnjima, čak i, i od moje mami, od mog djetinstva. Mm -hmm. I Mama je, je voljela i pomagala siromašnjima. Vole je pomagati, iako smo i mi bili puno djece, rođeni u Dalmatinskoj Zagori, ali ona je, mm -hmm. sjećam se da je ona uvijek imala nešto pružiti siromašnjima od nas i tako. To mi je ovako nekako ostalo jako sjećanju i mm -hmm. tako. I je dobro kad sam došla sad u Sad to... se me podsjetila na mog duhovnika, to frabon aventuru, on zgodno kaže, jer si ti sad rekla da niste i vi ste bili siromašni, ali ste se jedno siromašnijima od sebe dijelili. On je uvijek rekao, kaže ne živi crkva i ne žive siromasi od bogataša nego od udovičina dinara. Tako, e, je, tako je, tako je. I mm. tako da sam ovaj, puno nečaka, puno nečakinja i tako živjela sam s njima i kad mm. sam došla u tu zajednicu stvarno mi ništa nije bilo teško, a osim toga i ono ratno vrijeme, tako da ovaj, bilo je prilike pomagati i rodbini i evo i u zajednici, tako i tako sam prije šest godina izabrana za voditelja Karitasa i ovaj, evo sad šesta godina teče. Uh, to, je drugi skor, mandat, to je bio drugi uh -huh. mandat i prihvatila sam to sa srcem iako sam sam imala zdravstvenih problema imam, ali evo hvala Bogu i sretno sam da sam to dokončala do kraja i mm, ja se više kandidirati neću, ali to ne znači da neću raditi onoliko koliko bude mogla za moju zajednicu, moje zajednice. Evo naša karitativna grupa sastaje sedam put mjesečno gdje mi dogovaramo o novim akcijama gdje gdje se razgovaramo o našim potrebnima i ovaj o njihovim posjetama i tako. A voljela bih znati ako bih rekla podijelila s nama koliko zapravo ima članova jer znam iz iskustva da recimo neka grupa ima 30 članova a redovitih je 12 do 15 jel' Da, mislim. e pa sad mislim na karitativnu. Pa grupu, dobro, ja imam ima oni koji ovaj koji mi dolaze na sastanke, imamo naših puno koji koji ovaj koji materijalno pomažu, oni mi ne dolaze na sastanku, ali imam ali donose. dosta. Mm -hmm. Tako je, tako je, na kojih se mogu u svakom slučaju osloniti, a mm -hmm. ovi koji dolaze na sastanke, oni mi pomažu u organiziranju. Koliko ovaj, je to cirka? ljudi 15, 10, 12. Pa 12, 12. tako, do 12 Krasno, do 15. Ili neko, ili ili, uh -huh. ovaj, ili više, ili manje, ali uh -huh. tako, do 15. Uh -huh. Ali u ovim akcijama kad imamo koje Karitas organizira, onda tu ima i još naših sestara koje priskaču, naše braće. Uh -huh. Onda često puta u ovim našim akcijama nam pomaže i naša Frama, to je naša uh -huh. Franjevačka mladež. I tako. Ovom. A svakom slučaju treba spomenuti braću prvoga reda ili manju braću jer oni je, kao daju prostor. oni su, prostor. Oni su bez njih ništa I ne ide. Daju. I prostor prostor A tu usto su i režije, jel valja tak, i grijanje, i rasjeta, sve je, daju. A puška kuhinja koliko oni ja znam da Pučka, daju i oni hrane. Tako je, ona, onih vode ovaj hrane, naše sestre ovaj, mm -hmm. dijele tu hranu, mm -hmm. Imaju, znači, direktan kontakt sa tim našim siromasima mm -hmm. grada Zagreba i tako. Evo, htjela bi reći mi, da bi došli do nekih sredstava, ovaj prije Uskrsa imamo prodaju, prodajnu sadnicu cvijeća tu prikupimo neka sredstva. A to za netko uskos. baš sadi ili e, ovako, netko donese. Mi nešto, ovaj, mi nešto i sami kupimo na tržnici, nešto nam ljudi doniraju i to sve skupa uh -huh. skupimo, izložimo i uh -huh. prodajemo tako obično. Da. Znam da imate još nekih akcija, ali o tome ćemo malo poslije, sad Može. se najprije odmorimo uz pjesmu od naših žetelaca Mrtvi siromah. Tu bismo pjesmu rado čuli jer je prekrasna zbilja. Brate, brate, brate moj Dva, tri noćića bjednik želio Ti sve si raz U čekaš na svjetla nova sreću iz a bjednik želio ti sve raz sve do sve do zore je o prijatelju, čujme moje sve do je pati a ti se Vržnja zgrđila šaku brata tvoj, o prijatelju, čuj me moj. Vržnja zgrđila šaku brata tvoj, ti ništa isku kuna svog. U zalod čekaš na svjetla nova, u zavod sreću iz svojih snova Mržnja zgrčila šaku brata tvoj Ti ništa isku svoj Još je očaj mi dopirao zov O, brate, brate, brate moj запреста он Naši su nam žeteoci dali dovoljno vremena da smo mogli malo popričati i Damir je poželio još nešto reći što je njega osobito dirnulo kod svete Elizabete, izvoli Damire. Da, to nezino prihvaćanje m, tog trpljenja u kome ona našla smisa, Smisao smisa uvijek u trpljenju je ne nekakva materijalna dobit, nego je u stvari jedna duhovna dobit. A ta duhovna dobica se izražava u darovima, to jest plodovima duha svetoga. A je li trpljenje ona... lako? Pa trpljenje nikad nije lako. <gled> mm -hmm. Zato se ne bi zvalo trpljenje, ali eh, to je nešto slično kao kad imamo dijete ili odraslo, odraslo osobu. Mm -hmm. Dijete je te, kilo teško digne, a odrasla osoba njemu kilo ne znači ništa. Da. Tako i sa trpljenjem. Što je veće trpljenje, a mi smo jači. Na duhovnom planu to nam je to trpljenje lagano. Uh -huh. Postaje, kako bi rekao, lagano u navodnicima. A reci se ti cijeli život prihvaća u trpljenje. Pa čovjek uvijek izbjegava to bježi od njega. <laughs> Volimo Mes, svi pobjeći pomalo, ja? <laughs> idemo nekako i smatramo da je to linija manjeg otpora, u stvari nije, nego je to linija e, većeg otpora. Jedna to izbjegavanje, rješavanje nekakvih strahova svojih u životu samo sprečava da funkcioniramo na normalan način. Da. Tako da nam se ti problemi samo još, vi, još više umnažaju i još to nam teži E, nego da smo išli to odmah, odmah prihvatiti, prihvatiti mm -hmm. u poštosti. Evo, sad si me podsjetio na jednu malu priču koju ću svima ispričati. Možda je neki znaju, a vjerujem da je neki i ne znaju. Riječ je o tome da se jedan čovjek strašno, strašno bunio. Kako mu je njegov križ teža, kako ga ne može nositi, kako ovo, kako ono. I tražio od gospodina da mu taj križ smanji. onda je gospodin rekao, evo, izvoli, Poveo u jednu sobu, a soba je bila puna puncata križeva svih veličina, svih težina, svih boja i svih debljina, odnosno tankoće kako god hoćeš. I gospodin je rekao, evo, ti sebi uzmi onaj križ koji tebi najbolje paše. I čovjek je uzeo prvi križ, užasno je bio težak. Onda je uzeo drugi križ, taj mu je nažuljao jedno rame, pa drugo rame, nevaljani taj. Onda je uzeo treći križ, taj je bio jako nezgodan za nošenje, morao se mučiti ka, kad ga je nosio. I tako da neduljim, koji god križ je uzeo, nijedan mu nije pasao. I onda je na jednom u jednom uglecu te sobe vidio jedan zgodžušan križić, koji mu se učinio da ne bi bio loš, podigo je i njega i shvatio, pa taj je križ za njega idealan. I rekao, evo ovo ovaj Kri križ si ti meni treba odati, ovaj lako nosim. A gospodin mu je rekao, pa to je upravo onaj tvoj križ. Da, to je ono, Damire, što si ti rekao, je li ne izbjegavati svoj križ, ni pošto ga izbjegavati, jer je to najlakši koji možeš dobiti za tebe. Da. Koji može nekom drugome biti težak, a nekome drugome može biti još lakši, činit mu se da je lakši, ali nije. Evo vidiš, još nešto mene isto, Uh -huh. ovoga, kako tih svetaca fascinira uh -huh. A to je da ne gunđaju uh -huh. Mislim svako gunđanje Mi sad smo skloni tome Da preko dana još smetame ovo, još nema ovo uh -huh. mrmljanje. Pa, nemalo, pa mrmljanje uh -huh. pa mrmljenje, to me tome Na one Izraelce koje su Kad su prešli preko ovoga, su došli... Crvenog mora uh -huh. ono... Kod onda su žali za misijskim loncima. Jel? Sijel, ne samo nema što su žalili, mesa, nego ovog, cijelo vrijeme ime nešto smetalo, pa nema ovoga, pa nema onoga, pa joj, pa ovo, pa joj, joj, joj, joj, stalno neki joj. joj nećemo posjećati, ne, to me posjeća na našu situaciju. I, da, da, da. I onda sad kada je trebalo ući u, u obećanu zemlju, <laughs> oni su bili nespremni. Da. Oni ne. su vidjeli divove, u stvari projekciju svojih grijeha. Su u tim I oni su rekli, joj, pa tamo ima takvih divova, takvih... E, takve stvari su tamo koje mi ne možemo to prihvatiti, ne možemo to podnijeti i mi to ne bi. A ne. najviše zapravo kukaju oni koji ne bi morali baš kukati, međutim oni koji bi i smjeli kukati kao siromasi, oni najčešće ne, jel tako, jel imaš to iskustost Denka? Da oni najsiromašniji zapravo toliko ne, ne cvile koliko... Pa je, pa je, je. Pa je to je to Da, daj to nam ti to... reci ovako nešto po nekoj akciji, recimo, jel bila sad nedavno neka, mislim da je bila, jel da, da je jedna akcija? Da, bila je sad jedna akcija, ovaj, mi smo, Franjevački, grupa za kareta su Franjevačkom svjetunom rijedu priprema emisijsku izložbu. Tu vjernici naše crkve i naši trećoreci donose razno razne predmete iz svojih domova. Uh -huh. Mi to sortiramo, slažemo, prodajemo i naše sestre i vjernice naše crkve peku kolače i taj cijeli prihod ide, ide za naše misionare. Ove godine bilo premalo kolače, ili da? Ne, ne, bilo je dosta bilo i kolača. Je, ja, ja kad sam došao, ja više nije bilo. Dobro, ono već se pokupovalo ko, ko, se prodaje u nedjelju ujutro, kroz e. ove, do izamise. Bilo je, bilo je dosta, iznenađujuće je dosta. I kaže, mi smo lijepu svotu skupili za naše misionare i ovaj, na tim stvarčicama. A bilo je i od naše sestre klare. Da, bilo je neke stvari, tako e. uvijek se dogodi da neko, neko dade svoj, svoju ostavštinu, i mi mm -hmm. to ovaj nekako složimo, priložimo ovu godnu. Eto, to se dogodilo sa našom sestrom Klarom Dragom koja nam je ostavila to. Nešto je kukla To je redovničko ime baš. Ta, se, je, ona se tako. inače zvala Marija Vincens, pa neka Vinces, bude spomenuta. Eto, ona je puno dala je, puno je usinula, je. Je, Bila je skoro 60 godina naš član i puno, puno, puno je radila i, i dala je sebe. I evo, tako. Na neki način smo je uzvratili koliko smo mogli. I mi u njeznoj starosti bolesti i tako. Je. Evo, to je ova ta misijska izložba i mi imamo, obično priređujemo u trodnajnici Svetog Franje bolesnički dan gdje dovozimo naše starije članove i bolesnike i naše štićenike iz domova. Uh -huh. To je tako svaku godinu. Gdje I što im se pripremi? Ovako, pripremi uh -huh. im, e, imaju mogućnost, mi ih dovezemo, naši članovi dovoze Ovaj imaju priliku za svetu ispovjed e, i svetu misu, preko koje je bolesničko pomazanje. Je li ove godine taj dan bio već? Bio je de. De, prvog desetog, kažem, uh -huh. sad je to nekako smo upriličili u trodnjivci svetog Franja. Tako da oni okus taj slavlje ovaj, zaštitnika te Cijelop. crkve da. i tako i franje Mačkog svjetljivnog reda i tako. I ovaj... I pa imamo jednu malu zakusku s njima gdje se snima malo kodujemo. Zakusku? zakusku pripremi opet članovi hranivačka i karitativna grupa i samo oni ili mogu Evo, drugi. Evo mogu i drugi Evo, imamo pa to je naše poziv donatore našim je li tako i poziv Kada? našim slušateljima imamo Evo, i donatore. Evo da ivi poziv da možeš nekog dovesti ako hoćeš. Tako pučeš. je grupa ovaj ovaj ovogodno sa nešto donirala i dinara sa pet ćivima. Onda Vince svakogodnu tortu veliku uh -huh. to je ovako jedno svježenje i naša, naši framaši ovaj, slagaju pušlike cvijeća. Mislim, to su ovako svetniče. Za setniče... one koji ne znaju, framaši su budući članovi Franjevačkog svjetog grida. To su mladi tako između je. 14. i 27. mislim godina. Tako je tako, uh -huh. je, tako je. I ovdje bih htjela spomenuti ove, ovaj, mi imamo naše starije koje pratimo. Ja kad sam preuzela Karitas, ovaj, ja sam rekla da ću se najviše baviti sa našim starijima i mislim da sam u tome uspjela es obzirom da mi ove, evo ima godinu dana, godinu i nešto imamo taj jedan palijativni tim e, sve one osobno. Malo objasni što je paliativni tim. Palijativni tim, palijativ, za palijativni tim je ovaj, pomoć, pomoć, eto, mi smo to nekako se pomoć jako bolestima i ovaj i našim starijima koji nemaju mislim ispomoć mi smo volonteri Samo gledaj sve... članovi palijativnog tima prođu zasigurno neku edukaciju tako, je tako? Je, mislim... a to vodetko liječnici e, medicinske vodi centre. ovaj centar za palijativno to je Hirčova i mi smo svi skup hmm. pa to prošli a evo oni su ja s njima surađujem samo ali tamo... ja mislim da se održavaju i dalje tečajevi za je, je. one tečajevi koji žele pristupiti tako je tako mm -hmm. je tako je tako je i ovaj u Već je par grupa je bilo sad je u toku isto mislim jedna grupa jedna, mm. gdje idu naši članovi koji ovaj, imaju tako smisla u, u njezi bolesnika. Evo i tako da i oni meni pomažu kod onih baš oni tarih. Oni zapravo, prosti što ti oni zapravo ne vrše njegu bolesnika u smislu što ja znam pranja ili... E, ka, ako je potrebno... Mm, mm, da, i to. Ako i je potrebno to. i to. Oni su mm. baš volonteri, to moram naglasiti. Svi Ej. mi što radimo u Caritasu, to je sve volonterski posljednje naše seste koje djeluje hranu, to je sve volonterski posao. I, ovaj, to, a, jedino ako neko želi ovaj, njegu od nekoga cijelo, cijeli dan, cijelo da, nožnog, do... da, ovo je, je samo uskakanje eto, u tim potrebama. Znači ovaj, doći malo porazgovarati, prekinuti je, nečiju je. samoću, utješiti e, nekoga koji je žalostan, upravo, uh, ohrabriti tako. nekoga koji je od neke teške bolesti, recimo od karcinoma, šta, je, znam, poslije je. kemoterapije, kad čovjek jako pati, kad tako je je, Prešen, dakle, da ga a kako utiči? je sa onima koji trebaju dobiti neki lijek pa ona nije na, na taj... HZZU. Aha, ne može se A oni hazzu. trebaju taj lijek pa ne mogu do Pa evo, lađi. mi smo se znali organizirati ovaj... Ikod, imamo i onkološku grupu pri tom e, paliotivnom tom Tom. To Im, ovaj, imamo I Tu smo se znali tako organizirati ili biti zatražili donaciju ili bi sami između sebe nešto... Sakupljivovisno o tome koliko je tako trebalo. Je, tako je, koliko je trebalo, šta je trebalo. Mm. I ovaj, evo, misl, u stvari, drago mi, meni je najdraže kad pronađem tako neku našu stariju osobu kojima smo mi potrebni i tako mislim da smo uspjeli u tome. I drago mi je kad možemo tu osobu koju smo pronašli doprati do, do svesice smrti, što je rekao Sveti Franjo, mm. i ovaj, dostojno sa Elizabetinom ružom uh, sahraniti. Mislim, to mi ovako... Um, Radostan sam kad to možemo i kad, oz, kad znamo da možemo pružiti tu jednu pomoć i kad pružamo mm. i kad dopratimo do te, tog samog čina ovaj, sprovoda i tako. Mm. I reci nam nešto još bilo bi zanimljivo čuti o kuhinji za siromahe. Da, kuhinja za siromahe radi svaki dan osim nedjeljom kod nas. Dvije, naše, dvije gospođe kuhaju, to vode... E, samostan i hranu daje, a naše sestre dijele tu hranu, hrana se mm. dijele. S tim, oprosti što te prekidam, s tim da informacije radi svim našim slušateljima, da se uvijek može pomoći toj kuhinici za siromahe i to ne mora biti novčana pomoć. Može tam. se donijeti šazam, dve, hranu. tri kile tijesta, je, upravo to. Da, ili pola do... kile špeka. Ili... može, može... doći u tu kuhinicu po, po, po hranu i raditi, a može se doći po hranu, može se doći po niko ne traži ni osobnu iskaznicu, ni ovo, ni ono. Kuhinjica je otvorena u 3.15, sve što se dobije tokom dana za tu kuhinicu to se dalje podijeli siromasima, dijeli se ne znam, do 150, od 150 do 200 obroka, nažalost to je svakim danom sve više i više i evo. Uh -huh. To je to. I mi ovišno idemo za, za Božić i za Uskrs, posjećujemo te naše starije i bolesne, imamo naše štićenike, imamo par obitelje s više djece, koje pratimo kroz i, čitavu godinu iz naše zajednice, a tu nam za Božić za Uskrs isto pomaže puno frama, oni svoje, ovaj, svoje donacije, svoje, kroz korizmu, svoja odricanja, kroz došašće, svoja odricanja, Ovaj, čuvaju i oni prave... Misliš, materijalno određenje. Tako je, i oni prave velike košare kod svijete Elizabeta Špeceraja i u dogovoru sa, sa mnom odlaze kod tih potrebnih obitelji. I moram reći da su oni jako ovako pronicljavi kome je potrebna pomoć, kome nije i oni neće mm -hmm. baš ići ono, ako oni vide Bilo da nek... Tako je, tako mm -hmm. je. Tako mm -hmm. je. Tako je. I mi još za Božić i za Uskrs, naša ta karitativna grupa, zajednica u organizaciji naše, posjećujemo e, dom e, umirovljenih svećenika tu na Kaptolu. To isto je isto jedan radosni susret pred Božić i pred Uskrs. A naša frama mislim da odlazi u te domove svećeničke baš pred Svetu Elizabetu. Mm -hmm. Baš s njima da podijele to slavlje svete Elizabete. Eto, to bih ovaj, što bi ja imala. se rekla sve aktivnosti. Ali sada? evo, mi nastojimo i kroz <laughs> tokom čitave godine biti u kontaktu sa našim bolestnima, potrebnima, obilaziti ih ne samo za božći, za uskrs, što je u stvari meni to ovaj, bila velika želja, jer ja se sjećam da sam ja posjećivala ovaj, jednu obitelj skoro svako 15 dana, jer su mi bili blizu mog posla, jer sam znala preko pauze kod njih skočiti i moram reći da ovaj, kroz te susprete se jedino stvara prijateljstvo, jedno lakšanje života i tako. Mm -hmm. E puno ti hvala, e, Zinjka. Damir, jesi možda ti još htio nešto dodati? A ne, ne. Ne, dobro. Onda ćemo mi, jer vidim da nam je, oh joj, prostite, ne znam što mi danas... Da nam je vrijeme pomalo istječe, pa kako ovdje imamo jednu prekrasnu molitvu Svjeto Elizabeti, mislim da bi bilo lijepo da se svi zajedno sada pomolimo upravo njoj. Sveta, sveta Elizabeto, ti si pomagala mnogim bolesnicima u njihovoj nevolji i dijelila si s njima njihova trpljenja. Još i sada gledaš puna ljubavi na mnoge bolesne ovoga svijeta. Pomozi onima koji već dugo trpe, koji ne vide kraja svoje kušnje. Pogledaj na sve koji bi se trebali brinuti za svoju obitelj, a ne mogu to zbog slabog zdravlja. Pogledaj na sve koji su pritesnuti tijelesnom ili duševnom bolešću, Pogledaj one ljude koji su zbog svog trpljenja obezhrabreni i trebaju ohrabrenja. Pogledaj osobito na one koji su oboljeli bez nade u ozdravljenje i osjećaju kako ih snage napuštaju. Sveta Elizabeto, smiluj se svima bolestima, ljubavlju Kristovom jer si njemu služila u svim patnicima izmoli pomoć i ozdravljenje. Sveta Elizabeto, moli za sve ljude koji ovoga časa umiru, za sve koje smrt iznenađuje kao lopov u noći, za sve kojima Bog nudi posljednju mogućnost obraćenja, iako su se od njega okrenuli, za sve koji čeznu za Bogom da ga vječno posjeduju, neka njihovo umiranje sjedinjeno s tvojim bude sveto i plodno. Neka započne u zajednici sa svima svetima njihova beskrajna sreća u Bogu. Amen. A još zamolimo i svetoga Ljudevita, premda nije proglašen svetim, ali vidimo iz njihova zajedničkog života da je i on sveto živio. Sveti Ljudevite, moli i ti za, za nas. I evo, opraštamo se za danas s vama. Tu su bili naši gosti koji vas od svega srca pozdravljaju. Zdenka Gusić, voditeljica karitasa u zajednici Franjevačkog svjetovnog reda i Damir Grčić, kemičar koji je ujedno i aktivan član biblijske grupe na Kaptolu. Dakle, naša tonska realizatorica Ivka Malkoć-Bastašić, sa tvrdoću Ivka se sad smije jer mi je rekla sa tvrdim ću, to treba izgovoriti, a to meni baš nije sasvim lako, i urednica i voditeljica emisije Sonja Tomić. Cheers. Yeah.